Entzuntestua. E, bueno, konbeneza egu bai guri ere ikasleak irratira gerturatzea, hori egia da, bereziki belaunaldi gaztenekin beti dugulako erronka hori, eh? beraz ea lortzen dugun bide hori egitea, baina irratizaleak ote diraba, kasetaritza ikasleak, zuk ze sumatzen duzu? Bueno, nik esango nuke, gehiago irratizale potentzialak, eh, nirela. <laughs> Gutsik eh, esaten dute, irratia entzuten dutela, nahi zetagia den gero, eh, eta gehiagoa direla adibidez eh, podcast formatura gerturatzen. Mm. Gehienak, eia da entretenimendurako, eh, informatzeko baino gehiago. Baia, bueno, bere baizan bardu, gero irratia esagutu eta praktikatzen azten direnean enkantzatzen direnak ere badaudela eta inbat. Mm. Agian horrek ere badaukat, zer ikusia, eh, kasetaritza graduan, irratiak duen eh, lekuarekin, Nik nire garaia gogoan daukat bost urteko karrerazenekoa laugarren erartesgenuen irratia izan. Bai, nirean ere antzera <laughs> bai Marijo. Bueno, egia da ez dela asko lantzen. Eh birakasgaitan bi bakarrik kastaditzako graduan bigarren mailan informazio tratean hau ik dira nirake eta hirugarren mailan e, lokuzioan zentratutako irakasai batean. Eta bueno, pues e, gutxi dira, baina bai saiatzen gara, pues e, etorkizuneko kasetariak, edabide noetara engantzatzen, berezarma eta berezitasunak espimaratuz. Ez pues, azaldu ez adibidez, e, kriziego eratan, ondoen moldatzen den bidea dela, eta hala izan dela historikoki. Pues, e, laro eta bateko kolpestatu zaiak eran, edo 2000 eta loko martsoakamikako atentatuetan, e, izugarrizko e, audientzak lortu zituen irrateak. Eta direz, orain argitaratzen ari diren ikerketek dioten bezala, pandemia garaian ere e, horrela izan da. Leire eta zergatik da hori, ze dago horren atzean? Bueno, pues, arrasoileak eh, hainbat izango dira, eta, bueno, azken nengo ikerketek, Emar Rodero Pompeu Fabrako irakasileak egin dako ikerketan adibidez, e, alde batetik aitortzen dena da, e, irratia daukan siniesgarretasun maila altua. Eurobarometroaren datuen arabera dira, euroma maian siniesgarretasun haundiena duen edabidea da, telebista eta prentzaren gainetik, eta baita konfiantzare bai, Estatu dutu maian hainbatan hain aizek hala e, dirazten dute konfiantzak gehien e, pisten duela entzuleen gan, irratiak. Zinez garrituzuna eta konfiantza ipatu dituzula Euskadi Errateren leloak gertu, da e, nola baitu, no? Konpainia hori ere, pertati bertara ezta eskintzeko. Bai, eta lelo hori oso lotuta dago e, irratiaren dimentsio psikologikorara edo irrati konpainia bezala sabutzen den terminoari. E, irratiak nolait bakarra dadea murrizteko daukan gaitasunari. Eta askotan, e, horrekin batera esatariekin ere sentimendu oso estua e, garatzera iristen dira edo gara <laughs> entzuleok. Eta nire asko gustatzen zainan termino bat, eta gor, e, dala intimitate ilusioa kontzeptua. Eta entzuleok izan dezakegun zentzazio hori, pos, esatariak gurekin daudela, sugon promenagertzen bezala, esala, gozaltzen edo autoan edo etxean, eta bueno, erronka ederra iraia ziderako baizuak, eta baiguk ez da, unibertsitatean intimitate ilusio hori helikatzea. Eta irudimen alantzeko gaitasuna ere badu, nola gratieak edo guk beintsa sentsazio hori dugu. Ba, e hori ere azpimaratzen da askotan, e, nola irudi falta dagoen irratean, bueno, ja digitalizatuta dago eta gero ta errekurtso gehiago ditugu irratean, berabei, baina irratean irudirik ez dagoenez, ba, entzuleak bertuta du dela do, sortzen dutela beraien buruan irudi hori, ez bakarrik kontatzen saiena baizik eta nork kontatzen dien iba garaibatean etsiran ez aina ezaguna izaten irudiak etzirelako. Eh, Ori da, eh, orain ja misterio era, asko. Sharma guztia galdu du. Eh, ja egiten duen. Bai, misterio batzuk kendu dira bai. Eta audientziaak aztertuta, eh, bada hor gakoren bateren irratian nola pertzibitzen den eh, esaten diguna? Eh, bueno, per, per, pertzibitzen da batez hori asko hartzen dute audientziatuek. Eh, Gertukoen eh, lena aipatzen zanuen, ez? Gertuko. Gertu. konfidantza, Eta eta hori se irudimena e, e, sortzeko edo lantzeko gaitasuna. Beste edabide guztietan e, gainetik. E, bueno, komeneza ego bai guri ere ikasleak irratira gerturatzea. Hori egia da, bereziki belaunaldi gaztenekin beti dugulako erronka hori, eh? e, beraz ea lortzen dugun bide hori egitea. Baina irratizaleak hote diraba, e, kasetaritza ikasleak zuk ze sumatzen duzu? Bueno, nik esango nuke gilago irratizale potentzialak e, direla. <laughs>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 etorkizuneko kasetariak, edabide noietara engantzatzen, bere sarma eta bere zitazunaka espimaratuz. Ez pues, azaldu ez adibidez, e, kriziegoeratzen ondoen moldatzen den edabidea dela, eta hala izan dela historikoki. Pues, e, laro eta bateko kolpestatu zaiak eran, edo 2000-etaloko martxoakamikako atentatuetan, e, izugarrizko e, audientzak lortu zituen irrateak, eta direz orain argitaratzen ari diren ikerketek dioten bezala, pandemia garaian ere horrela izan da. Leire eta zergatik da hori, zeharrazioi dago horren atzean? Bueno, pues hainbat izango dira eta bueno, azkenengo ikerketeek Emar Rodero Pompeu Fabrako irakasleak geindako ikerketan adibidez, e, alde batetik e, aitortzen dena da eh irratia daukan sinesgarritasun maila altua. Eurobarometroaren datuen arabera adibidez, Europa mailan sinesgarritasun haundiena duen erabidea da, televistataren prentzaren gainetik eta baita konfiantzare bai, estatu mailan geindako hain hainbatan analisiek eh hala dirazten dute konfiantzak gehien e, pizten duela entzuleen gan, irratiak. Zinez garrituzuna eta konfiantza ipatu dituzula Euskadi Errataren leloak gertu, da, e, nola baitu, no? kompainia hori ere, pertati bertara ez da, eskintzeko. Bai, eta lelo hori oso lotuta dago e, irrataren dimentsio psikologikorara edo irrati kompainia bezala zautzen den terminoari.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 Eta irudimena lantzeko gaitasuna ere badu, norbait gratziak e, edo guk beintsa sentsazio hori dugu. Ba, e hori ere azpimarratzen da askotan, e, nola irudi falta dagoen erratean, noreina digitalizatuta dago eta gero ta eh, errekurtso gehiago ditu irratean berebai, baina irratean irudirik ez dagoenez, ba, entzuleak bertuta du dela edo sortzen dutela beraien buruan irudi hori, ez bakarrik kontatzen saiena baizik eta nork kontatzen dien. Gara ibatean ez zira nainezagunak izaten irudiak itzidelako. Eh, Horrein e, ja, misterio ara, asko. Horrein <laughs> ja, xarma guztiak aludu. Eta, badak egon duen. <laughs> Baina, misterio batzuk gendu dira bai. Eta, audientziak aztertuta, eh, bada hor, gakoren bateren irratian nola pertsibitzen den eh, esaten diguna? E, bueno, per, per, pertsibitzen da, batez hori asmartzen dute audientzi datuen. Gertukoen, e, lehena ipatzen zenuen, ez? Gertu. sinezgarritasuna, konfidantza, Eta, eta hori ze irudimena el, sortzeko edo lantzeko gaitasuna, beste edabide guztietat e, gainetik. Hamaitu da entzun gaiak. Idatzila ukietan aukeratu dituzun erantzunak.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 En zum testua. Altuzen Ezinegona, Ase Luzarragaren novela berria ez gar. Maltuza, 220 protagonista eta narratzaile nagusia, ez bakarra Judith ekerebaditu atal labur batzuk Maltuzi begira dagoen bitartean. Eta Maltusen kontakizunean ere sartzen da beste ahots bat, norena ote den argitu babe, baina irakurleari informazioa gehitzen diona letra etzanean. 23. mendean gaude, 2222an zehatzago, munduan milioi bat pertsona bakarrik bizi da. Mendea joanda gizaki langileak sobrant zeudela erabaki zutenetik Gizakiak diruditen, baina robotak direnek egiten dituzten lan guztiak, beraz gizakiak jada ez du lanik egin beharrik, ez du ardurarik, ez du bizitzaz gozatu beste egin beharrik. Ez dira gaxotzen? Eta jaiotza dikaztun dira gizakiai ze behar geigarri eransten, eta gorputza edo dena edelakoa aldatzen. Ondorioz gizaki guztiek dira ia perfektuak, eta batez ere beti gazteak. Denek dirudite gazte, naiz oso ze bizi. Adibidetarako juditek irurogeita amazortzi urte ditu eleberrian, maltuseko geita amazortzi, baina erasmusek eun eta amabost eta davidek eun eta hogeita bi. Bizitzeko gogoa iraungitzean hiltzen dira. Abgin bizidira denak, etxadi zora garrietan. Amar ditu bakoitzak behar guztiak asetzeko. Semea labak izan ditzakete... Gizarte arduratzen da haietaz, gurasoei, amei bereziki, zama kenduta. Bueno, zama eta gainontzeko guztia kenduta bide batez esan da, baita deitura ere. Gehienek ez dakite noren semeala badiren. Maltusak ere es, kontua da, maltur ezinegones bizi dela oso gaztetatik. Gehienek ez ezala berak jakin nahi du. Iri Aztura joango da, han liburu eta kuadro zaharrak hartu eta etxadian eskutatuko ditu. Galderak egiten ditu, gehienek ez bezala. Zergatek sinetsarazi dugu te urteen seinaleak lizunak direla. Etengabe ibiliko da Apgitik Joanetorrian, abandonatutako eremuetara, basoetara eta hauetako batean desagertuak uste zituen gizakiak topatuko ditu, azpi gizakiak esaten diete aurre eta guzti, jende zaharra eta guzti, eta mendean hartuko ditu, laguntzeko aitzakian. Aregeiago, bat ere eskrupuluri gabe, zahar, zahar, zaharrenak bizirik ditu, garai batekoaz jakiteko ilusioz, hain zaharrak ez direnak desagarrarazi, eta sasoikoak eta umeak berak aukeratutako batera eraman. Umeen artean Darwin, asieratik malduzi begionez begiratuko dien mutikoa. Bere jakin nahian, esperimentuak egingo ditu haiekin eta lanean jarriko, zertan eta armak egiten. Azken batean, Maltusena, jakin minea baino, boteren aia delako. Maltusen ezin egona, ase luzarra garen novela berriaz gaur. Maltuz da berrehun da hogei horrialdeko protagonista eta narratzaile nagusia. Ez bakarra, Jududizek ere baditu albur batzuk, Maltusi begira dagoen bitartean. Eta Maltusen kontakizunean ere sartzen da beste ahots bat, norena ote den argitu babe, baina irakurleari informazioa gehitzen diona, letra etzanan. Hogeita hirugarren mendean gaude, 2002an, zehatzago, munduan milioi bat pertsona bakarrik bizi da. Mendea joan da, gizaki langileak sobran zeudela erabaki zutenetik, gizakiak diruditen, baina robotak girenek egiten dituzten guztiak, beraz gizakiak jada ez du lanik egin beharrik, ez du ardurarik, ez du bizitzaz gozatu beste egin beharrik. Ez dira gasotzen? Eta jaiotza dikasten dira gizakiaize behar geigarriura eransten eta gorputza edo dena delakoa aldatzen. Ondorioz gizaki guztiak dira ia perfektuak eta batez ere beti gazteak. Denek dirudite gazte, naiz oso luze bizi. Adibidetarako juditek irurogeita amazortzi urte ditu eleberrian, maltuzeko geita amazortzi, baina erasmusek eun eta amabost eta davidek eun eta hogeita bi. Bizitzeko gogoa iraungitzean iltzen dira. Abgin bizidira denak, etxadei zora garrietan. Amar mirabe ditu bakoitzak behar guztiak asetzeko. Semealabak alabak izan ditzakete, gizarte arduratzen da ahietaz, gurasoei soei bereziki zama kenduta. Bueno, zama, eta gaiontzeko guztiak kenduta, bide bat ez esan da, baita deitura ere. Gehienek ez dakite noren seme alabadiren. Maltu sekerez. Kontua da, Malturs ezinegones bizi dela oso gaztetatik gehienek ez bezala berak jakin egin nahi du iria aztura joango da han liburu eta kuadro zaharrak hartu eta etxadian eskutatuko ditu galderak egiten ditu gehienek ez bezala zargatek sinetsarazi dugu urteen seinaleak lizunak direla etengabe biliko da abgitik joan etorrian abandonatutako ere muetara, basoetara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 Berak aukerutako toki batera eraman. Umeen artean Darwin hasieratik malti benez begiratuko dion nutikoa. Bere jakin nahian esperimentuak egingo ditu haiekin eta lanean jarriko, zertan eta armak egiten, Azten batean maltizena jakin mina baino botere naia delako Amaitu daentzung gaia. Idatzila aukietan aukeratu dituzun erantzunak.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 Oraino tren da tranbi eta automobil hitza ere nora nahi ala hambrean dabil, lehengo bidez gezurra besterik ez dabil Hori da familia transmisioz jaso dugun bersotako bat. Aitorraz zeak kantate zuen, osabazenak ere bai eta Bilogok entzunaren entzunaz ikasi egin Horitada telefonoaz egiten den definizioa ez da, itza ere noranai alambrean dabil, eta tranbilak eta autoak eipatzen dira nobeda dek normala. Azken egun berria da, gero eta kanpo targeiak okerozten erosten du bizitzat onostian. Frantziarrak eta estatu dira joera dutenak nagusiki. Baina ez dute edozein ez erosten, erosten dute erdibunean. Euzki jubilatu ostean bizitzeko erosi dutelako, eta dena gertu izatea garrantzitsua delako adin batetik aurrera. Erdigunean eta handia, EU metro karratutik gorakoa, euren lurraldeetan ohituak daudelako hemengoa baino azalera handiagooko etxeetan bizitzen. Erdigunean eta handia, ondorioa pebistakoa da, erosten duten etxe bizitzan garestia izango da. Millioi bat euro ingurukoa Garajerik duen edo bez, ez diein beste haxola, itxura denez. Eta detalle horrek jartzen gaitu arrastuan. Autoe izatea aberatzen ezaugarri izan zen. Berso zaharrak jarri zituzten gara hartan. Etzen aberatza bere izaten gidatu eta autoa zaitzen zuen ajakina. Horretarako txoferrak, garbitzaileak, mekanikariak izaten zituzten zerbitzuko lanean. Pobre jendeak, Ez zuen garai hartan auto jabe izateko aukera txikienik ere. Gerora ezagutut gu autoaren sozializazio garaia. Ia edonork dauka autoa. Baina orain, eta gerora, joera bestelakoa da edo izango da. Pobreak derrigorrezko izango du autoa. Eta aberatzak ez du auto jabe izan nahiko. Intxaurron donbizi eta zizurkilean edo bidaniko batean, Lan egiten duen gazteak, autoa premiazko izango du, denik eta garraio publiko sare honen aharrita ere. Donostiako Donostiago erdiunian bizideen aberatzak, ez du kotxeri behar izango. Zertarako, ez du premierik, kutiziak soli ditu. Eta kutizi atarako, merkeago ertengo zailu autoa baino tarteka taksia. Eta nola orain autoak ez duen mailagoreneko goreneko azarela erakusteko ere balio, utzi autoa, kendu eta hoben. Aserako autojabe aberatzagien filosofiari eusten dio, egungo ezain ere. Eraman nazatela. Donostiako erdigunean beraz, Frantziar, Estatu Batuar eta Kanadiar harineko aberatzak biziko dira lasterera. Autori gabe eta ongi, oso ongi. Metro sarrera bat ed edukiko dute atarian, beraien propio gine bezala. Eta gutiziak urrutiziago mugitzera dara Abia dura hondiko trenari heldua izango diote. Oraingo tren da tranbi eta automobil Pobreta aberatzen tartea ez da hil Mundua ez da aldatu len bezela dabil Oraingo tren da tranbi eta automobil Itzaeren noranai alambrean dabil Lengo bidez gezura besterik ez da Hori familia transmisioz jaso dugun berxotako bat. Aitonaz zenak zuen, osabazenak ere bai, eta bilogok entzunaren entzunaz ikasi genuen. Politada telefonoaz egiten den definizio ezta, itzaeren noranai alambrean dabil, eta tranbiak eta autoak geipatzen dira nobeda egizan, normala. Azken egun berria da, Gero eta kano targehi aok erosten du etxe bizitzat onostian. Frantziarrak eta estatuatura dira joera dutenak nagusiki. Baina ez dute eozeinz txebizitza erosten, Erosten dute erdibunean. Segurazki jubilatu ostean bizitzeko erosi dutelako, eta dena gertu izatea garrantzitsua delako adin batetik aurrera. Erdibunean eta udia. 1un metro karratutik gorakoa, Euren lurraldetan ohituak daudelako hemengoa baino azalera handiagooko etxeetan bizitzen Erdigunean eta handia, ondorioa pebistakoa da erosten duten etxe etxebiitzan garestia izango da Millioi bat euro ingurukoa garajerik duen edo bez, ez die einbeste as sola itxura denez eta detatail horrek jartzen gaitu arrastuan. Autoe izatea aberatzen ezaugarri izan zen berso zaharrak jarri zituzten garai hartan. Etzen zen bere izaten gidatu eta autoa zaitzen zuen jakina, horretarako txoferrak garbitzaileak, mekanikariak izaten zituzten zerbitzuko lanean. Pobre jendeak ez zuen garai hartan autojabi izateko aukera txikienik ere. Gerora, ezagutu dugu autoaren sozializazio garaia, ia edonork dauka autoa. Baina orain, Eta gerora, joera bestelakoa da edo izango da. Pobreak derrigorrezko izango du autoa, eta aberatzak ez du auto jabe izan nahiko. Intxaurron -um donbizi eta zizurkilean edo bidaniko enpresa batean lan egiten duen gazteak autoa premiazko izango du. Denik eta garraio publiko zare honen ajarrita ere. Donostiako erdiunean bizi den aberatzak ez du kotxeri behar izango. Zertarako? Ez du premierik, kutiziak soli editu. Eta kutizi atarako, merkeago ertengozaio autoa baino tarteka taksia. Eta nola orain autoak ez duen maila goren azarela erakusteko ere balio, utzi autoa, kendu eta hobe. Haserako auto jabea beratzaien filosofiari eusten dio, egungo ezainia beratza kere. Eraman nazatela. Donostiako erdigunean beraz, Frantziar, Estatu Batuar eta Kanadiar harineko aberatzak biziko dira lasterrera, Autori gabe eta ongi, oso ongi. sarrera bat edukiko dute atarian, beraien zat propio gine bezala. Eta butiziak urrutiziago mugitzera daramatzenean, abiadura hondiko trenari heldua izango diote. Hora tren da tranbi eta automobil pobre eta aberatzen tartea ez da hil. Mundu ez da aldatu, lehen bezela dabil. Amaitu da entzun gaiak. Idatzila ukietan aukeratu dituzuneran zunak.